Вісімдесят Два маленьких термоси. Важко повірити, що я міг заснути, але так було, бо інакше як я міг прокинутись від гуркоту та сліпучого світла. Я скотився з ліжка після першого грому і повчав до середини дому з безглуздим завзяттям пожежника добровольця. Я ледь не збив з ніг Ньюта з Анджелою, які посхоплювалися зі своїх ліжок у такому ж стані. Ми всі застигли на місці, мов налякані вівці. Намагаючись щось розібрати в тому кошмарному гуркоті, аж поки не стало ясно, що ми чуємо звуки радіо, посудомийної машини, насоса, усі ці прилади знову почали працювати, бо з'явився електричний струм. Ми троє нарешті прокинулись по-справжньому та зрозуміли, що попали в комічну ситуацію. Ми зреагували, як зазвичай реагують люди, на смертельну небезпеку, але небезпеки не було. Отже, щоб довести свою владу над ілюзорною долею, я вимкнув радіо. Ми всі засміялись. А потім, намагаючись врятувати свою гідність, ми поспішили продемонструвати одне одному глибоке розуміння людської натури та почуття гумору. Першим це стих зробити Ньют. Він помітив, що я тримаю в руках паспорт, гаманець та наручний годинник. Я сам не помітив, які речі вхопив під загрозою смерті. Навіть не відчув, що тримаю їх. Я відбив цей напад, весело запитавши Ванжели та Ньюта, чому вони обоє прихопили маленькі термоси, однакові Червоно-сірі термоси, що можуть умістити не більше трьох чашок кави. Тільки тоді вони усвідомили, що тримають термоси в руках. І цей факт дуже вразив. Нова порція гуркоту позбавила їх потреби вигадувати якесь пояснення. Я мусив вийти і пояснити, що це за явище. Відчуваючи прилив сміливості, такий же нерозумний як попередній напад паніки, я вийшов на двір, де побачив Френка Гонікера, який порався біля генератора, змонтованого на вантажівці. Цей генератор і був новим джерелом струму. Двигун, який приводив його в дію, пускав іскри та димів. Френк намагався налагодити двигун. Поряд з ним стояла божественна Мона. Вона спостерігала за роботою Френка, як завжди, дуже серйозно. Ага, це ви. вигукнув він, побачивши мене. Маю для вас новину. Він пішов у дім. Ми за ним. Анджела та Нют усе ще знаходилися в вітальні, але вони якось встигли позбавитись своїх незвичайних термосів, кудись їх заховати. У тих термосах, безперечно, зберігалася спадщина Фелікса Гонікера, часточки вампітера мого Карасу, уламки льоду 9. Френк звернувся до мене. Ви вже зовсім прокинулись? Ніби й не лягав спати. Сподіваюсь, що ви справді здатні ясно мислити, бо я маю прямо зараз поговорити з вами. Починайте. Давайте відійдемо. Френк попросив Муну почувати себе як удома. Ми вас покличемо, коли буде треба. Я поглянув на Муну. Розтанув і подумав, що ніхто на світі не був мені так потрібен, як вона.